Doamna Patriarhului. Pista 6. Și-au plecat mamă firara dracului ei să fie s-au dus, așa că pentru prima oară în viața lui de slugoi umilit, a urcat scările palatului guvernant prin viu grai și prezență fizică în fața unui adevărat val de lume care îl ruga să reînfințeze luptele de cocoș, iar el poruncea de acord să îngăduie iarăși să se înalțe, smeie și atâtea alte distracții ale poporului interzise de infanteriști. De acord, atât de convins că e stăpânul întregii puteri, încât a inversat culorile drapelului național, schimbând chipiul frigian din stemă cu dragonul învins al invadatorilor, pentru că la urma urmelor suntem proprii noștri câini, mamă, trăiască ciuma. Bendition Alvarado avea să-și amintească toată viața ei de delirul acesta al puterii și de cele mult mai vechi și mai amare, cele ale mizeriei, dar niciodată nu le-a evocat cu mai multă mânire ca după farsa morții lui, atunci când el se bălăcea în smârcurile bunăstării, iar ea se plângea la toți care aveau timp să o asculte: că nu merită să fii mama de președinte și să nu ai decât această mașină de cusut, arătându-le printre lacrimi, că așa cum îl vedeți dumneavoastră intrând în trăsura cu torțe, nu are nici măcar o groapă de doi coți în care să se odihnească după atâția mari de ani de când slujește patria, Doamne, nu-i drept! Și nu se plângea din obișnuință nici din viclenie, ci pentru că el nu mai da fuga ca mai înainte să o facă părtașă la nenorocirile lui, nici nu-i mai povestea marile taine ale puterii schimbându-se atât de mult după plecarea infanteriștilor, că Bendicion Alvarado începea să creadă că el era mai bătrân decât ea, că o lăsase în urmă într-un timp trecut, căci se încurca în socoteala zilelor, se bâlbuia, nu mai părea să vadă bine și rămânea cu gura căscată, iar ea se lăsase copleșită de o milă care nu mai era de mamă, ci de fiică ori, de câte ori îl vedea sosind în casa din Mahala încărcată de pachete, nădușind ca să le deschidă pe toate în același timp, retezând sforile cu dinții, unghiile, în tot felul de etichete, mai înainte ca ea să fi găsit foarfecele în coșul de croitorie, umplându-și mâinile cu toate nimicurile de pe lume, amețit de puterea lui, Uite te mama! ce aiurel, uite o sirenă vie în acvariu, un înger cu arc de mărime naturală care zbura prin încăpere anunțând trecerea orelor cu un clopot de argint, un mel în înăuntrul căruia nu se auzea vântul și vuietul mării, ci imnul național, câte tâmpenii, mama! Vezi ce bine e să nu fi sărac, îi spunea, dar ea nu l îmbărbăta, de fel, ci începea să-și roadă pensulele cu care își vopsea păsările, pentru ca băiatul ei să nu-și dea seama că îi se frângea inima de durere, amintindu-și un timp trecut pe care nimeni nu-l cunoștea mai bine decât ea, făcându-o coteală cât de scump îl costase pentru ca să stea în scaunul în care stătea pe atunci. Doamne, nu acum, în aceste vremuri de nimic, când puterea era o materie moale și unică, o bilă de sticlă în podul palmei, așa cum spunea chiar el. Și pe când era un guvid nenorocit care nota fără Dumnezeu și fără apă într-un palat înțesat de lume, urmărit de turma carnivoră a ultimelor căpetenii din războiul federal, cei care m-ajutaseră să-l dobor pe generalul poet Lautaro Munios, un despot iluminat odihnească-l Dumnezeu în slava lui, în loc de verdeață și liniște, cu rugăciunile lui din Suetonius rostite în latină și cu cei 42 de cai pur sânge căpetenii care, în schimbul serviciului lor sub arme, pusese răstăpânire pe fermele și vitele foștilor stăpâni proscriși, împărțind țara în provincii autonome sub motivul inapelabil că așa e un stat federal, domnule general. De asta ne-am vărsat sângele, devenind regi absoluți pe pământurile lor, cu legi proprii, cu zile naționale alese după bunul lor plac, cu bancnote semnate chiar de mâna lor, cu săbiile lor garnisite cu pietre prețioase și dolmane cu fireturi de fier, cu tricornuri cu pene de păun, copiate după vechile litografii ale viceregilor țării dinaintea lui, Cruz și sentimental, doamne, încât intrau în palat pe porțile cele mari fără permisul nimănui, pentru că patria este a tuturora, domnule general. De asta ne-am sacrificat viața. Ne soțiți până în salonul de recepție de seraiurile lor de borțoase și animale domestice luate în drum, ca trebuie de pace, ca să aibă ce să mănânce vegheați de o escortă personală de mercenari bărboși, care în loc de bocanci își înfășurau picioarele în cărpe moși, care abia deșteau știau să vorbească în limba locului, dar pricepuți în jocul zaruri, cruz și iuți în mânuirea armelor de război, astfel că palatul prezidențial părea o șatră de țigan doamne, cu un miros înnecăcios de râu care se umflă pentru ca ofițerii de stat major să poată duce cu ei mobilierul Republicii și să joace la noroc privilegiile guvernamentale, indiferenți la rugile mamei sale Bendition Alvarado, care nu mai avea nicio clipă de odihnă, măturând tot timpul gunoaiele sărbătorilor neprevăzute și încercând să facă puțină ordine în naufragiul acela, căci era singura care reușise să reziste năvălirii de neoprit a liberalilor, singura care asudase pentru a pentru a-i da afară cu coada măturii atunci când își dăduse seama că palatul se scufunda într-un fără margini. Datorită răufăcătorilor care își disputau fotoliile puterii supreme jucând cărți trucate, cei pe care îi vedea păcătuind cu alți bărbați în spatele pianului, făcându-și nevoile în amforele de alabastru, cu toate că ea le atrăsese atenția că nu domnilor nu sunt zucale, ci amfore salvate din Marea Pantelaria. Iar ei se încăpățnau zicând că nu, domnule, sunt oalele de noapte ale celor bogați, Doamne, că n-a existat putere omenească în stare să-i înfrângă nici forță divină capabilă să-l împiedice pe generalul Adriano Guzman să nu ia parte la recepția diplomatică dată cu prilejul împlinirii a 10 ani de la venirea mea la putere, atunci când nimeni nu și-ar fi putut imagina ceea ce avea să ne aștepte de îndată ce și-a făcut apariția în salonul de dans, în uniforma lui austeră de pânză albă, aleasă anume pentru acest prilej, fără arme, exact așa cum îmi promisese sub jurământ militar cu escorta lui de transfugi francezi îmbrăcați ca civili și încărcați de daruri din Cayenne, pe care generalul Adriano Guzman le-a împărțit unul câte unul soțiilor, ambasadorilor și miniștrilor, nu înainte de a le cere cu toată reverența îngăduința soților lor, căci așa-i spusese mercenarii că se obișnuia la Versailles exact așa cum a procedat el ca un adevărat cavaler, după care s-a așezat într-un colț cu privirile fixe asupra dansului, dând din cap... Foarte bine, dansează foarte bine lepădăturile astea europene, fiecare cu meritul lui, spunea, atât de uitat în fotolul lui, încât numai eu mi-am dat seama că unul dintre aghiotanți îi umplea cupa de șampanie dentată ce sorbea din ea și că, pe măsură ce treceau orele, devenea mai încruntat și mai fioros decât oricând, desfăcându-și câte o nasture de la tunica plină de sudoare, ori de câte ori încerca să-și înnăbușe câte o răgăitură, umflându-i se ochii mamă. Suchițând și bățuindu-se până când, cu mare greutate, a reușit să se ridice în picioare în una din pauzele dansului, când și-a desfăcut tunica de tot, apoi și-a deschiat pantalonii, tăind cărare printre decolteurile parfumate ale ambasadoarelor și ministreselor cu ștremeleagul lui de vultur bătrân în mână, stropind cu urină de războinic, beată rochile de muselină scumpă, vestele de brocat și fir auriu și evantaile de struț, cântând nepăsător în mijlocul groazei, nebun de dragoste și așteptare, ud în grădina ta, fie ce floare făcând să crească trandafirii, fără ca să aibă cineva curajul să pună mâna să-l oprească, nici măcar eu, pentru că mă știam mai puternic decât fiecare dintre ei în parte, dar mai slab decât doi dintre ei împreună, nimeni nedându-și seama că el îi vedea pe toți așa cum sunt, în timp ce ei nu înțelegeau ce gânduri secrete îl stăpânesc pe bătrânul acela tare ca stânca nemișcată, cel a cărui seninătate nu depășea prudența, fără riscuri și nici nemăsurata lui răbdare. Îi vedeam doar lumina ochilor, lugubură, buzele țepene și mâna fină ca de domnișoară, care nici n-a tresărit pe mânerul săbiei, în clipa când Apropiat să-i spună: Domnule general, comandantul Narciso Lopez s-a făcut turtă, fumând marijuana și bând suică de Anason, și l-a vrut pe unul din soldații gărzii prezidențiale în closet, întărătându-l cu pricepere de femeie în călduri și obligându-l să-i îndeplinească porunca, plângând de durere și furie, până ce s-a prăbușit în patru labe cu fața în aburii escărnav din closet. De unde ridicându-se ca un urs, l-a luat pe sus pe nenorocitul acela de Adonis cu pușcă și l-a înfip ca pe un fluture într-o suliță. Pe goblenul primăvăratec din salonul de audiențe, fără ca nimeni să aibă curajul să se apropie de el timp de trei zile, vai de capul lui, pentru că el nu făcea nimic altceva decât să-și supravegheze foștii camaraz de arme, ca să nu se unească împotriva lui, convins că se vor sfârșia singuri unii pe alții, așa cum au venit și au spus, Domnule general, membrii escortei generalului, Jesucristo Sanchez au fost nevoiți să-l omoare, dându-i cu scaunele în cap, pentru că l-a mușcat o pisică și turbase nenorocitul de el." Continuând să-și joace partida de domino, chiar și când au venit să-i murmure la ureche, domnule general, generalul lotario serenu a murit înnecat pentru că i s-a speriat calul când trecea râul nefericitul și nici n-a clipit când au venit să-i spună, domnule general, generalul Narciso Lopez și-a vrut un cartuș de dinamită în fund și și-a zburat mațele rușinat de pederastia sa blestemată, spunând din nou, vai de capul lui, ca și când n-ar fi avut nimic comun cu morțile acelea infame, dispunând pentru fiecare prin unul și același decret repetat, organizarea de funeralii naționale, proclamându-i martiri căzuți la datorie și îngropându-i la aceeași înălțime în panteonul eroilor, pentru că o patrie fără eroi e ca o casă fără uși, spunea el, iar când nu mai rămăseseră decât șase generali de război în toată țara, i-a invitat la sărbătorirea zilei lui de naștere, împreună cu alți camarazi, la Palatul Prezidențial, împreună cu toții, domnule, inclusiv generalul Hacinto al Algarabia, cel mai crud și mai bănuitor dintre toți, cel care se lăuda că are un copil făcut cu propria lui mamă și nu bea decât rachiu de treste amestecat cu iarbă de pușcă, numai noi în sala cea mare a palatului, ca în timpurile bune, domnule general, fără arme, ca niște frați de lapte, dar cu oamenii din escorte înghesuți în camera de alături, toți încărcați cu daruri minunate pentru singurul dintre noi care aștiu să ne înțeleagă pe toți, Vroind adică să spună că era singurul care știuse să-i strunească, singurul care reușise să-l scoată din bârloc și să-l ducă la palat din îndepărtatele lui Mlaștin, pe legendarul general Saturno Santos, un indian pur și neîncrezător, care nu pusese niciodată ceva în picioare. Așa cum m-a făcut mama, domnule general, desculți, pentru că noi, oamenii vânoși, nu putem respira dacă nu simțim țărâna sub tălbi. Așa cum venise și acum, înfășurat într-o manta pictată cu animale ciudate în culori vii, venise singur așa cum călătorea întotdeauna, fără escortă. Precedat de o aură sumbră, fără nicio armă asupra lui decât mafeta de tăiat trestie, pe care n-a vrut să o scoată de la bru, spunând că nu e o armă de război, ci o unealtă agricolă, și mi-a adus în dar o agvilă dresată să se lupte cu oamenii aflați în război, și mai avea cu el și harfa mamă, instrumentul sacru al cărui cânte coprea furtunile și grăbea coacerea grânelor, și la care generalul Saturno Santos știa să cânte cu tot sufletul, trezind în noi nostalgia nopților de groază din timpul războiului, sfârșindu unei inima cu cântecul de război. Barca de aur care trebuie să ne aducă la țărmuri pe care l-au cântat cu toții în cor, cu toată forța mamă, de pe pot cu lacrimi m-am întors așa cântau în timp ce au mâncat un fazan cu vișine și o jumătate de purceluș, bând fiecare din sticla lui proprie, fiecare din propria lui băutură, toți mai puțin el și generalul Saturno Santos care... N-au pus o picătură de alcool pe limbă în viața lor, nici n-au fumat, nici n-au mâncat mai mult decât aveau nevoie ca să poată trăi. Au cântat în cor înaintea mea cântecul zorilor, cel pe care îl cânta regele David. Au cântat cu lacrimi în ochi toate cântecele care se cântă de ziua cuiva și care se cântaseră peste tot înainte de a fi venit consulul Haneman cu o mare noutate, domnule general, punându pe masă fonograful cu pâlnie și cilindrul Happy Birthday! Când au pe jumătate adormiți și pe jumătate beți morți, fără să le mai pese de bătrânul taciturn, care atunci când a bătut miezul nopții a luat felinarul din cui și a plecat să controleze palatul înainte de a merge să se culce, așa cum era obișnuit de la cazarmă, văzându-i pentru ultima oară, când a trecut la întoarcere prin sala cea mare pe cei șase general grămădiți pe dușumele, împrățișați, inerți și placizi, vegheați de cele cinci scorte care... Se supravegheau între ele, pentru că chiar și adormiți și îmbrățișați se temeau unii de alții, la fel de mult cum fiecare se temea de el, după cum se temea el de doi împreună. Dar el a pus felinarul în cui și a închis ușa dormitorului cu cele trei broaște, trei zăvoare și trei lacăte și s-a trântit pe dușumea cu fața în jos, cu mâna dreaptă îndoită sub cap, ca să-i servească de pernă, exact în clipa când toate grinzile palatului au vibrat ca niște corzi de harfă zguduite de explozia compactă a tuturor armelor escortelor care s-au descărcat în același timp, toate odată, drace, fără niciun zgomot intermediat, fără niciun vaiet, și apoi încă o dată, drace, și cu asta gata, s-a terminat bălciul. N-a mai rămas decât un nor de pulbere peste tăcerea lumii, n-a mai rămas decât el în afara oricărui pericol care să-i tulbure puterea, începând din zorii acelei zile când a văzut ordonanțele bălăcindu-se în sângele din sala cea mare, a văzut-o pe mama sa, Bendițion Alvarado, leșinând de groază când a descoperit că sângele muștea din pereți, oricât var și cenușă ar fi pus pe ei, mușteau covoarele, oricât le-ar fi stors și izvora prin coridoare și birouri, cu atât mai mult cu cât se străduiau disperați încercând să-l spele pentru a ascunde grozavia acelei masacrări a ultimilor câștigători ai războiului nostru: cei care, după cum spunea în necrologul oficial, fusese asasinați de propriile lor escorte nebunite, și ale căror trupuri, înfășurate în drapelul patriei, au săturat panteonul cu eroi ai neamului fiind înmormântați cu funeralii episcopale, absolut toți, pentru că niciun om, nici măcar din escorte, nu scăpase cu viață din capcana aceea, nimeni, domnule general. În afară de generalul Saturno Santos, care venise de sculți, dar îmbrăcat cu platoșa lui de scapularii, pentru că știa vrăjdii indiene și se putea schimba în orice, după cum avea chef, fie iar cheful al dracului, se putea face, de exemplu, tatu sau lac cu apă stătută, domnule general, se putea face tunet. Și el și-a dat seama că e adevărat, pentru că, până și cei mai buni dintre experții lui trimis să-l caute, îi pierduseră urma în ajunul ultimului Crăciun. Iar câinii cei mai dresați îl căutau exact în direcție contrală mersului său, chiar dacă ghicitoarele cele mai vestite el arătaseră în cărți preschimbată în rigă, viu fără nicio îndoială, dormind ziua și călătorind noaptea prin trecători de pământ și de ape, lăsând în a sa un abur de rugăciuni, care îi încurca pe urmăritor și anula voința dușmanilor, deși... El n-a renunțat să-l caute nici măcar o clipă, zi și noapte, an după an, până când, după foarte mulți ani de la fereastra trenului prezidențial, a văzut multă lume adunată, bărbați și femei, cu copii, animale și cărți de bucătărie, așa cum văzuse de multe ori pe vremea războiului. I-a văzut defilând prin ploaie, ducându-și bornavi pe niște tărgi din Hamace, în spatele unui om palid îmbrăcat într-o camașă de cânepă aspră, despre care se spunea că e un trimis al domnului, domnule general. Iar el și-a dat o palmă peste frunte, spunându-și, întâi, firarea al dracului. Și acesta era generalul Saturno Santos, cerșin mila peregrinilor cu vraja harfei sale dezacordate, sărac și sumbru, copălărie de fetru ponosită și un poncio făcut ferfeniță? Dar nici într-o astfel de stare mizerabilă nu fusese deloc ușor să-l omoare cum ar fi vrut el, căci învârtindu-și mafeta, i-a lăsat fără capete pe trei dintre oamenii săi cei mai buni și i-a înfruntat pe cei mai cruzi cu atâta bărbăție și pricepere încât el a porunci să oprească trenul în fața cimitirului din deșert, unde trimisul domnului vorbea mulțimi care s-a risipit ca o turmă de vite în clipa când soldații gărzii prezidențiale au sărit din vagonul vopsit în culorile drapelului național, cu armele pregătite să tragă, nemai rămânând nimeni în fața ochilor, în afară de generalul Saturno Santos, lângă harfa lui mitică, strângând... În mână, maseta și fascinat de apariția dușmanului său de moarte care ieșise pe scara vagonului în uniformă de pânză fără galoane, fără armă, mai bătrân și mai abătut că parcă ar fi trecut o sută de ani de când ne-am văzut domnule general, pentru că așa arăta obosit și singur cu pielea galbenă din cauza ficatului bolnav și ochii gata să lăcrimeze, dar cu strălucirea lividă a celui ce era stăpân nu numai pe puterea lui, ci și pe puterea disputată cu morții, Astfel că m-am hotărât să mor fără să o pun rezistență, căci i s-a părut inutil să-l contrarieze pe un bătrân care venea atât de departe, fără niciun merit și fără niciun motiv decât dorința sălbatică de a porunci, dar el i-a arătat podul palmelor sale de meduză și a spus: Dumnezeu să te aibă în pază, prietene, patria e mândră de tine, pentru că el știa că împotriva unui om invincibil nu există decât arma prieteniei. Și generalul Saturno Santos a salutat țărâna de sub târpire sale și l-a implorat să-i facă cinstea de a îngădui să fie servitorul lui. După cum mai să-mi domnule general, și ați timp cât mâinile acestea vor mai putea face să cânte această masetă. Iar el a primit de acord, făcându-l omul gărzii sale cu singura condiție să nu stai în spatele meu niciodată, făcându și și complice la jocul de domino și jumulind între ei la patru mâini pe mulți dintre despoții căzuți în disgrație, urcându-l desculți în sura prezidențială pentru a-l duce la recepțiile diplomatice cu mirosul lui de tigru care întărâta câinii și le făcea pe soțiile ambasadorilor să leșine, punându să doarmă pe pragul dormitorului său. Pentru a-și mai îndulci frica de somn, atunci când viața a devenit atât de crudă încât îi era teamă să nu rămână singur cu lumea viselor, ținându-l la zece stânjeni de încrederea lui ani înșir, până când acidul uric i-a încleștat mâinile neputincioase pe mânerul mafetei. și atunci l-a rugat, ucide-mă dumneata, domnule general, ca să nu-i fac această plăcere unuia care n-avea niciun motiv să mă omoare, dar el l-a trimis să moară cu o pensie de general în rezervă și o medalie de mulțumire în bârlogul hoților de vite din deșert unde se născuse și nu și-a putut stăpâni lacrimile, în clipa când generalul Saturno Santos a lăsat rușinea la o parte pentru a-i spune în neca de plâns: Vezi dumneata, domnule general, că până și bărbaților voinici ca noi le vine ceasul când se poartă ca niște cărpe pe a dracului de viață. Astfel că nimeni în afara mamei sale, bendicion, Alvarado, nu-i putea înțelege mai bine bucuria copilărească cu care își uita de vremurile rele de altădată dată și nesăbuința cu care își cheltuia veniturile puterii pentru a avea la bătrânețe ceea ce îi lipsise pe când era copil, deși turba de furie când descoperea că își băteau joc de inocența lui, vânzându-i nimicurile acelea străine care nu erau chiar atât de ieftine și nici nu fusese răfăcute cu priceperea cu care își picta ea păsările pe care nu le putea vinde peste un sfert din prețul cerut. E bine să te bucuri, îi spunea, dar gândește-te și la ziua de mâine, că nu vreau să te văd cu pălăria între picioare, în fața unei biserici cerând de pomană, pentru că nu se știe niciodată ce vrea Dumnezeu și te-ar putea da jos din scaunul pe care stai. Că nu știi nici măcar să cânți, că nu ești nici arhiepiscop, nici marinar, nu ești decât general și nu ești bun decât să ordoni," îl la cap, sfătuindul, l Îngroapă într-un loc sigur banii care îți prisosesc acum, unde n-ar fi putut să-i găsească nimeni în afara lui. Dacă se întâmplă să trebuiască să fugi așa cum au fugit nenorociții ăștia de președinți ai nimănui care păzesc uitarea și cerșesc salutul vapoarelor din casa de pe colina de corali, privește-te în oglinda lor," îi spunea, dar el nu-i dădea nicio atenție liniștind-o de fiecare dată și punând capăt sfaturilor cu veziți de treabă, mamă, lumea aceasta mă iubește. Astfel că Bendicion Alvarado avea să trăiască mulți ani plângându-și sărăcia, certându-se cu slujnicele pentru banii de piață și nemâncând multe prânzuri pentru a face economii, fără ca cineva să fie avut curajul să-i spună că era una dintre cele mai bogate femei de pe lume, pentru că tot ceea ce strângea el din afacerile guvernului era trecut pe numele ei, Astfel că nu era numai proprietăreasă de pământuri fără margini și vite fără număr, ci și stăpâna tramvailor urbane, poștei, telegrafului și râurilor țării, încât orice vapor care plutea pe afluenții Amazonului și naviga în apele teritoriale, trebuia să-i plătească un impozit de care ea n-a știut până la moarte, după cum n-a știut ani în șir că fiul ei nu era deloc mână spartă, cum credea ea, când îl vedea venind în casa din Mahalas, focându-se cu jucăriile bătrâneții lui. Căci în afară de impozitul personal pe care îl încasa pentru fiecare vită care păștea pe pământul țării, în afară de plata favorurilor pe care le făcea și de plocoarele pe care le trimiteau partizanii săi, pusese la punct și continua să exploateze un sistem infailibil pentru a câștiga la loterie. Erau anii care au urmat falsei sale morți, anii zgomotului, domnule, numiți astfel nu datorită voietului subteran care s-a simțit în toată țara în noaptea sfântului martir Heraclio și în legătură cu care nu s-a dat niciodată o explicație sigură după cum credeam foarte mulți dintre noi, ci datorită zgomotului veșnic al lucrărilor începute pe atunci și anunțate încă de la punerea pietrei de temelie ca fiind cele mai mari din lume, cele care nu s-au terminat niciodată, vremuri liniștite când el îi convoca pe membrii guvernului în timp ce își făcea siesta în hamacul de sub mireasma dulce a tamarinților din curtea casei din Mahala, făcându-și vând cu pălăria și ascultând cu ochii închiși discursurile doctorilor în oratorie, oameni cu mustăți pomădate care se așezau în jurul hamacului, morți de căldură în hainele lor de postav și gulere de celuloid, ascultându-i pe miniștri civili, cei pe care îi detesta atât de mult, dar îi numise din nou de ochii lumii și auzindu-i cum îi vorbeau de probleme de stat în timp ce cocoșii alergau prin curte să calce găinile, ascultând țâritul neîntrerupt al greierilor și neadormitul gramofon din vecin care cânta mereu Susana, vino Susana, clipă în care amuseau cu toții, liniște, generalul a adormit, iar el răgnea fără să deschidă ochii și fără a-și întrerupe sfărăitul. nu dorm, nenorociților! Continuați, și ei continuau până când el se ridica din hamac, bălăbănindu-se sub dogoarea siestei pentru a hotărî că între atâtea timpeni ascultate, singurul care are dreptate este prietenul meu ministrul Sănătății. Ce am terminat pentru azi? Și se termina continuând să stea de vorbă cu ajutoarele lui directe, plimbându-i dintr-o parte într-alta prin curte, în timp ce mânca și mergea cu farfuria într-o mână și lingura în cealaltă, despărțindu se de ei la capul scării. Și spunându-le cu o mutră acră, faceți cum doriți, pentru că la urma urmelor, eu sunt cel care poruncește aici, ce dracului! Uitându-și de grija de a mai întreba dacă îl iubeau sau nu, la ce bun, tăind panglici inaugurale, apărând în public, fără teamă, asumându-și pericolul puterii, așa cum nu au făcuse nici în vremurile cele mai potolite, ce dracului, jucând interminabilele partide de domino cu prietenul meu de toată viața, generalul Rodrigo de Aguilar, și cu prietenul meu, Ministrul Sănătății, singurii care îi câștigaseră încrederea pentru a cere eliberarea vreunui deținut. Ori iertarea unui condamnat la moarte, unicii care au îndrăznit să-i ceară favoarea de a o primi în audiență specială pe regina frumuseții săracilor, o ființă incredibil de frumoasă pentru grupa aceea de gunoaie, căruia îi se spunea și mai danul câinilor, pentru că toți câinii din cartier se încă toată ziua pe străzi de ani de zile, fără încetare, un cuib al morții unde nu intrau nici patrulele gărzi prezidențiale, pentru că îi lăsau în pielea goală și le demontau automobilele numai cu ochii, iar vieții măgari care intrau aici, pe la capul străzii, ieșeau dincolo într-un sac de oase, în lumea care îi mănâncă friți pe copiii celor bogați, domnule general. Îi vindeau în piață, făcuți și, vă și. Tocmai aici se născuse și trăia Manuela Sanchez, femeia nenorocirilor mele, bobocul smârcurilor, a cărei frumusețe neverosimilă uimise țara, domnule general, intrigându-l atât de mult cu aceste destăinuiri, că dacă e adevărat tot ce-mi spuneți, nu numai că o primesc în audiență specială, ci am să și dansez cu ea primul vas ce dracului să se scrie în ziare a poruncit, pentru că nimicurile astea îi încântă pe cei săraci. Cu toate acestea, în noaptea de după audiență, în timp ce juca Domino, I-a mărturisit nu fără o oarecare amărăciune generalului Rodrigo de Aguilar că regina săracilor nu merita nici măcar să danseze cu ea, că era o ordinară ca toate Manuelele Sanchez din Mahala, cu rochea ei de ninfă cu volănașe de muselină și coroană poleită cu pietre false și cu un trandafir în mână, nescăpată din ochii de mama ei cea care o păzea ca și când ar fi fost de aur. Așa că el îi dăduse tot ce cei ceruse, că nu vroise decât lumină electrică și apă curentă pentru cartierul ei unde se sfâșeau câinii, Avertizându-l că e pentru ultima dată că mai primesc astfel de oameni, ducă-se dracului, că n-am chef să vorbesc cu săraci. I-a spus fără a mai termina partida, trântind ușa și dispărând pe când băteau ceasurile de opt, ca să dea fân la vacile din grajduri, poruncind să fie duse balegile în palat și controlând toată clădirea, în timp ce mânca din mers cu farfuria în mâini, carne cu fasole, orez și banane fripte, numărând santinelele de la intrarea principală până la ușa dormitorului, erau toate și la posturile lor. 14. Descoperind restul gărzii personale jucând domino în ghereta din prima curte, leproșii dormind printre trandafiri, paraliticii pe scări erau nouă, lăsând farfuria cu mâncarea neterminată într-o fereastră pentru a se trezi bâjbâind prin duhoarea din baraca concubinelor, care dormeau câte trei în pat cu copiilor născuți la șapte luni, Prăbușindu-se peste o deață cu miros de mâncare prăjită și socotind două capete în partea asta și șase picioare din cu trei mâini, fără să știe vreodată nici cine fusese cea care-i dăduse să sugă, fără să se trezească din somn și fără să-l viseze măcar. Nici cine îi strigase dintr-un alt pat nu te grăbi de generale, că se sperie copiii. După care s-a întors în palat, a controlat foraiberele celor 23 de ferestre, a dat foc balegilor de vacă din 5 în 5 metri, începând din vestibul până la camerele rezervate numai lui Simțind în nări mirosul fumului și amintindu-și de o copilărie nesigură, care ar fi putut să fie a lui de care și aducea aminte numai când începea fumul și-o uita pentru totdeauna, s-a întors să stingă luminile, începând cu dormitoarele și terminând cu vestibulul, și să acopere coliviile păsărilor adormite pe care le număra înainte de a pune peste ele bucăți de pânză, 48, străbătând din nou casa cu felinarul în mână, văzându-se pe el însuși, unul după altul, până la 14 generali, mergând cu felinarul aprins prin apele tăcute ale oglinzilor când se făcuse ceasul 10, totul în ordine și s-a întors în dormitoarele din pârlogul prezidențial, stingând și aici lumina noapte bună, domnilor, a controlat birourile de la parter, sălile de așteptare, closetele, dosul draperiilor, sub mese, nu era nimeni, a scos inelul cu cheile pe care le cunoștea după pipăit, una câte una, a închis ușile și a urcat la etaj, verificând cameră cu cameră și închizând în urma lui cu cheia fiecare ușă, a scos borcanul cu miere ascuns în spatele unui tablou și a închisit două lingurițe înainte de a se culca, Gândindu-se la mama sa dormind în casa din Mahala, Bendicion Alvarado scufundată în zăpucul plecării lui, făcându-i cu mâna printre frunzele de roiniță și sovârf, mâna ei care picta atât de frumos grauri, dormind pe o parte, somnușor, mamă, noapte bună, fiule, îi răspundea Bendicion Alvarado, în casa din Mahala, atârnând felinarul în cuiul de lângă ușa dormitorului, cel pe care lăsa aprins cât timp dormea cu ordinul categoric de a nu se atinge nimeni de el pentru că aceasta era lumina ca să poată ieși în fugă. Ceasurile au bătut de 11, a controlat casa încă o dată pentru pentru a vedea dacă nu cumva cineva care bănuia că doar mi ar fi intrat înăuntru, lăsând pe dușumele urmele de pământ din grădina de flori călcată cu pintenii puși, urme pe care le căuta sub pâlpâitul luminii verzi a farului, descoperind între două dintre pâlpâituri un lepros fără căpătâi care mergea dormind, l-a oprit, ducând prin întuneric, fără a-l atinge și luminându-i drumul cu luminile lui de veche, lăsându-l sub trandafiri, numărând încă o dată santinelele și întorcându-se în dormitor, privind câte o mare asemănătoare în fiecare fereastră mare a caraibilor în aprilie, contemplând o de 23 de ori, fără a se opri și descoperind că era la fel ca întotdeauna în aprilie, ca o mlaștină aurită, și-a început să bată de miezul nopții. La ultima lovitură slobozită din turnul catedralei, simțind cum i se umflă testiculul și-i hernia, ne mai existând niciun alt zgomot în lume, numai el și patria a încuiat ușa dormitorului cu cele trei broaște, trei zăvoare și trei lacăte, a urinat în closetul portabil două picături, patru, șapte picături usturătoare, trântindu-se cu fața în jos și adormind pe loc, fără vise, până la trei fără un sfert, când s-a trezit tot o apă, cu tremurat de certitudinea că cineva îl privise în somn, cineva care avea harul să intre fără a deschide ușa, Cinei? a întrebat, nu era nimeni, a ochii, a simțit iarăși că cineva se uită la el, I-a deschis pentru a privi din nou înfricoșat. Și atunci, drace, a văzut-o pe Manuela Sanchez, care se plimba prin cameră fără să fi tras zăvoarele. Pentru că, intra și ieșea cum vroia prin pereți Manuela Sanchez, femeia nefericirii mele, în rochea ei de muselină cu jeratecul trandafirului în mână și mirosul natural de gheara uliului, ale resuflării ei. Spunem că nu e adevărat, că e o arătare, un delir îi spunea că tu nu ești tu cu adevărat, că aburul ăsta de moarte nu-i mirosul de gheara uliului, ale respirației tale, dar era ea în carne și oase, era trandafirul ei, respirația ei caldă care parfuma aerul dormitorului cu un miros de ierburi părăsite pe țărm de reflux, un miros mai putred decât sufletul mării. Manuela Sanchez, femeia nenorocirii mele, cea nescrisă în podul palmei, nici în cafea, nici măcar în apa morții din ulcelele ghicitoarelor, nu-mi consuma aerul, nici visele somnului, nici în întunericul acestei încăperi unde n-a intrat și nu o să intre niciodată o femeie.